Prostite, gospod. zadnjem pri vas kupil pokvarjen televizor. Bi lahko, prosim, dobil nazaj svoj denar. Sej opremičujem, gospod. Ventar na računu piše, da je čas za pritožbo le en teden. Ampak pokvarjen je in včeraj je bilo teden dni, odkar sem ga kupil. Nažalost vam ne morem pomagati. Imamo namreč zelo stroga pravila. Rad bi govoril z direktorjem, prosim. Seveda takoj dobra, ampak če vas ne bo nazaj čez 5 minut, bom da iz izbleganje vzel sam. Josh gre v pisarno. Josh se vrne z direktorico. Kako vam lahko pomagam, gospod? Rad bi vrnil televizor. Pokvarjen je. Megan pogleda na račun. Žal mi je vendar televizor ste kupili pred več kot enim tednom. Ne moremo vam ga zaminati. Se Samo en dan več. Zelo mi je žal, ampak če boste že naprej znemeljali stranke v trgovini, bom morala pokličati varnostnika. Briga me. Megan, pograbi telefon. Potem bojim varnostnika. Imamo težave z eno od strank. Kaj? Poklizali ste varnostnika. Zdaj se pazi. Bo želi zgrabiti direktorica. vendar varnostnik zgrabi njega. Spustite me. Ali je to stranka? Ne, tista stranka tam. Ja, seveda je to stranka. Gospod, pridite z nami. Na sveti ne. V trgovino pride druga stranka. Kako vam lahko pomagam, gospod? Rad bi dobil nazaj denar. jo, ne, jo, ne že svet.